صحابو اچھو اکرا اللہو علا و عجل خدای دیر روئی دی دا دمکی جواب لی نور کو دا دیر روئی نور کو چه بدبخت تا دیر اسلام قیام زمان ازاد پوری نو دی محمد جن دیر اسلام بی دا اسلام قیام دوام ابو بغر پوری نو دی عمر پوری نو دی دا دیر پا کو چه اسلام چه نونہ بچے پاتی مون اسلام پوری مون که دا تا قدس دا سمنحصر ما پورے بو بذر امار پورے ندے چتو حجیب پورے منحصر دے زمون فرق کفاسی نمون با اسلام ملچتا گو اور جو امچه رد شرکو نغذروڑی و نغذروڑی و نغذروڑا دا که دا مانا دا جیس دا دیں گے که غم پورا سیدر امن امن سو نعاسن صاحبات چې کله پدې جګړي شکست وغو نو پدې باندې جټرااله دا قاعده دی چې جټه په سړی نو ضربه مطمئنه شي له ونه چې خلک دې جټوږي خو ویران بیلې انڅوبني نو خړا میدان له جګړي په باندې جټرا اوستا ټټکو دې جټي او ټولي تا ځنه او ټوله چې غم کې چولوي دي ته نه چنو دي دی او ګمون نه مناسب غیر الحق نه مناسب یارکا مون پا حقاوی نمو خواه دورو مولی شکست راکھو گماندنا کو اوی پا دی اشتیم دی پردان گمان کو یارکا مون پا حقاوی نمو خواه دورو شکست راکھو مون بولی تبا کیون امون بولی ختمی دور اوی پا دی پا رکھے اشتیم لراد فتح او آیا فتح ٹولادا للاس کرا ا پټو دې په نظر کې آجه زنسر ګندې تا تا سوب رجو کې داو چې هر مولا خپل دین شه مولا کوفر کو دا منافقان پدې په نظر کې آجه زنسر ګندې تا تا اوای دی مولا د فتنې څخه غمونه امداد وې فتوي نو بوجه رشیم پدې راي وا کوي تاسو کورونو کې زنسر چه مقررد دی مارگ قتل و جل دی چاہ و جل چه مقرردی نقرائبی راست پاگن کی دانا چه پٹی گئی سرگن دکی اللہ آکسان چه مقررد دی پاگی پا قتل سرگن دکی کن دکا اگذائی دارت تا مزجا زائی دارت کم زائی کچھلے ارخ لگئی مریگی نقرائب علی غزائی سراولی دانا چه پور کی باب اچھی ازمائش ای اللہ درشی چیسی نو سازگی دی اخالیس ای آگای چیسی نو سازگی دی اللہ پویدی پسی نو نو خفر تاسو یقیننا آکستان چی واقفت تاسو ناب تا آران چی مخام مخشد دار داری تحقیقو خیول دیلن شیطان اگر دردلین تو بونی سرمو بونی واری صوف اگری شیطانو خیول اوستا ذلق شیطانو او سینک تے دا پار دا تاکیب دا زور زور که شیطانوی خویور پا باز آغا چی دای کڑیو سمانا باز عمال دای داسیو چی آغا دا خویدو باز عمال سو چی درکی یر را گریوا اگر دا دیو دا عربو دیر مونگی شو بچی دے بی باز مار کسا بو باز آغا چی دای پدرکی راستیو چی مونگی شو بچی مزیگی پشانگ آیا خلکو چکو خریوکو اوییی رنو تا کلی چودی سفر کو تزمک اکی دپار دی جیاد چاکرونی جیاد لیتلو مزی مناکتانوی کهو مزیرا یاوگا زیان یا غدالت یا سفر کو دین دپارا دیلن دپارا امرشو سوی دائی کهوی دارتسان سکا نبا مرشو نبا جلشو یا کنیو تین جنگل نیو تین صغم رای در منافق و خبر او بکر دی اللہ دا خبر را حسرت کرو را دا خبر را اپ کامت کے سزا اللہ ورکی را ادا بای چیلی دامیسل ہوئی اللہ حیات ورکی اممات اللہ پا عجبہ نیجی کو رضم کرے اک او جلی شاید پڑی دا اللہ کی امرا شاید بخشید الله لنا اجره پرایشی نه چې موږ دوی کومر شي ووجره اس باکو تاسو تا غوړو موږه معاف کیو جنت ته ورګوږي کومر شوی ووجره شوی ریس باکوشته لا ال الله فصحت صورت تعریفږيږي خپل پاڅیدا samt Allah ta yuport shei Nabi salam taqiruko ke maghaba keji ke she kasam دا الله انتحان داولی یعنی امیر دا حرب دا پکار دا دی چه قوم دا تسلیو ارکی تشجیو ارکی پس امدن میرا د دا اللہ نا نرم شد ایتا لنتا لادا ایلیو نرمی دل اکر ایتو فضم بجبه آسر دل نخارشی بودیتا نچا جا پیرا او تالا پائی جب ام دا اقال افوائے ضرور قرار کریں حدیث کے حالی نبی علی اسلام دیو سری دیان کو بے سلح چیرہ دیر ناکار سرے لیں دیر کیا غرار ہے نبی علی اسلام مرتضی ہے سم خبر مبلی پر لار امور حضرت تاک و علی جلی ناکار سرے حضرت ارتوی متعاو جتنین فضن غنیدن کلل عزب بذفر قلیدن یعنی خو ارچا سره کا چرایشی نو خو خو ور سره یاد مقاطعا ان سم زولا او چې بلایشی نو خو خو ور سره کا دا ویته تو سې شنو کا خو خو وګوراو خو دې سره غره دې اسلام دا قیدی ده څترل کوشش کاوان هغه منوي سرحداتي منوي او دغه ظاهري سرحدات او حفاظت بهونه معنیي سرحد ډېر مهم دي د څه نه د ظاهري سرحدات نه معنیي سرحدات څه شي دي سهبا لکه د عقيدي مسلمانانو راکدي خرابيږي دغه د عقيدي د اصلاح کوشش وکړه خراب دي د اعمال جوړول کوشش وکړه دغه اخلاق خراب دي د اخلاق جوړول کوشش وکړه حدیثی رضی اللہ عنہ دونکو په عمل سموي الله دونکو یاته نه خی معلومات یم حب بنل خطايا ويرضا بها الدرجات عمل دته نه خیما چې ګناهونه مناف کیږي سماکی ګناهونه ماکیه درجه بلند کیږي نو پیغمبر صنما چې دا خبر اوسه وي کوم وی رسول الله دتو خانو وی چې اسباب الوضو یال مقاریه فصخت صخت یقي یخ خشطوچی ويخني مسلمان کیو دس پر پر وك الخطائل المسااج دجممات تبي دتلله وتظار الصلاتي بعد سلا او د منز انتظال کې نست د مندنه رو فظالكم مريبات فظال مريبات او فظال مريباتته معتي رابي مبط مع نووي چېكمم ننو مبات دقللي فظال مريبات و فظال مريبات او ولدي زکه د شیطان نه تاخذان مو زده کنه نیمه شپره په او داسخه او نیمه شپې کېږي نه راځي جمعه او انتظار د مانځکي کله نه شي چې شیطان نه مخوز نشوي به هر چې ګرځي شیطان خو <خرج> په بازار کې سره خلک مسوسه دی او په ځمان نه خو تختی رابی ورابطو ای رابطو سوجادي للقضاء وقامه في الصلاه ابن جوزي بما ذكر الزادر المشير كي مرابطه تو کے دوشمانان کو مقابلہ کی رباط یوم و لیلۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا و ما فیھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جوی رباط یوم و رباط یوم رسکیداری پر پڑل کی تو بندر کی اور سکیداری کو کافر تمام دنیا و مافیان دا به تر جو رباط یوم و ليله فی سبیل الله خیرٌ من دنیا ما شاء الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله سړی مرشي کله سړی مرشي ما عمل مونږه د کیږي الا المرابط فی سبیل الله مگر هغه مرابط فی سبیل الله چې کنده الله تعالی کو سره څوک داري کې شي مرشو شو نو داغه عمل تر قیامت پورې سلسله کې جوش داسي چالان بیا سره ختمی ګنا د تجاریه ویغه لکادری هغه نورام دی هغه دریو سره یو درې باد مسالره مربیت ته حلوده اجرودانه قومر کوي پس د مرګ او مړیت امر سره مسلسل تجاری وی ختمی ګنا وتک الله ویږي د الله نه د پځتا سوکامیاب شي دا کارونه پیدا کوي بزن چی نو پس داګنه بات صلی الله تعالی کمیاب رکی ماوی رب دعا قسم شو یو ظاهری رب ته او یو معنوی ریبات تیه معنوی ریبات تیه هم براس هم او دست پا سخت سخت تکلیف افتونی که او دستو نکولا کول جمعتا دیر دیر ترل او دا رنگی دیو منزن بل منزن دا انتیزا کی کناستل فضالی کم ریبات دا کم ریبات شو؟ معنوی ریبات یو ظاهری ریبات تیه اغا او دا انسان دشمران چوی؟ یو ظاهری دښمن دی یو باطینی دښمن دی لکه څنګه چې د ظاهری دښمنه د ځان خلاصولو کوشش وکړي باطینی دښمنه د ځان خلاصولو کوشش هم وکړي باطینی دښمن ځونه وسه سوغ دی شیطان د جسمه سره په نفسه معرضه کوشش د یو مقابله امر جوړې کنا ذکحو وجاهدهم به جهاداً کبیراً جهاد کبیر د نفس سره مقابله او د جهادی کبیر. کبیر ہوئی دی اگرچه حدیث دا سیوم سا رجانا من الجهاد اللہ صغریل الجهاد الاکبر من رابا پر شلو جهادی اصغر نجهاد اکبر تا تو حدیث موضوعی دی حدیث دی اصل لہو مفتی رشد سیوائی رشد احمد سیوی حدیث دا پر اصل بنیاده دغه عام حلقو محاورې کې دا جوړ کړي دا چې یو جاواد یو جاواد اکبر چې کیدای وای هه اکبر وای شیطان سره مخابله او دان سره مخابله هه ناف سره مخابله دا خپل مقدر چاره خپل منځ په واسه چې دا جاواد اکبر د چمزوچی او د کاف ایران سره د قتال په واسه چې اکبر دال دچې هغه سجن موچی ذکر الله و اتقوا الله ک تجد كافی سر مقابله کول غاری ک شیطان سر مقابله کول غاری نوتیه حدا دش تقوا پیدا کئ مهم شد کامیابی سره تقوا دار دل کوم هیر پ아요 تو ژوند تاسو کامیاب شئ ک موکارد تقوا او تقوا په ګټه ان کوم کانو و نبیه جهاد میدان راغی سره د جهاد موکارد کلمه دی ویلیدا حضرت صحابه کرام اوسیرینو صحابی او صحابیو رضی اللہ عنہ د هوټو میدان کې راغله د نماز او اسلام ته وی رسول الله زږه د غل اعظم اعظم تاسو مو اساس پمال ګرئ تاسو کلمہ ویلی دا هغه نن نو ویلی کلمہ مینا ویل کاتیریما او د نورو چې ننونه د دې خپل پ نورسته کیزم د مدینی انصارو اغه وی چې تا کلمه چې نه ویلې ولن اسین بمشرک زده مشرک نه اندات کومه نو ورنه کینا خلاري بیاغه ته مرته جواز کا وینه اجازه دلته کومه وی دریم کوله بیاغه اجازه ورته وک کنه او تو او نموز کړي نه روزه نیولې نه زکات نه حج نه بل څه نه بل څه سید دا ورغه په دقه ورځ کلمه ویلې او میدان jihad توسه شریک شو نو چې شریک شو اېسته شهید شو دلته کې د این او سهیرم او سهیرم سواد سرا فوشوی اصباد رای نوم یو صحابی و غلام اقا چکلا چکا کم دینو پنگا ده بانی ورالا مسلمانان پو خیبار بانی محاصره واشولا یهودو ننتا پوزو گو دا سکید آخال چووی ویچی دا رازینوز موسیقی لراغی دینو ویچی واری وی دا سکیدوی نو کلمه ویزد برا ورش مذبا اندازه واخلم او ورغه نمبر سه انت تو سلام تو ویلی ته سوवाडी زمنا اوه یی کلمه غواړم او کلمه ونه وینو بیا څه کوي وی وای بیا دی وای نه کلمه چې وینو بیا کلمه چې ویا کلمه چې الله جنت ور کوي یا رسول الله توهما ته وګرا ما ته وګرا دې تک تورود برنه د خلی نام دوی تله حضرت دې جنام څه بویتله خدای شي څنګه نن په شکلو هو یا رسول الله مالو مغه د جنت ته ته دي بدن مالو بم را کوي او تشابزي کلمه را ته وخه کلمه ور ته و کلمه وی مسلمان او په جګړو سره کوښش پن کوي ود ګړو د دا وري لکه چیږي ګړي څنګه نه پکار سبالا سهم من دا غلو انسان وو څو تا چې نن را وستي دا اگر بیا روس جنگ شروع شوجان نه موسخه نه روزه نیولې نه زکات نو پیغمبر حضرت اسلام په مګدګي کې سره يهودو سره جنگ شروع ک شهيد شو د شو شهيد شو نو د Jesus شو په تمبازو مترغه په سرودو د او مخې د سیواړو زده شي داغه نه مخ واړو صحابه کرام علیه پیار رسول الله علیه مخ واړو وی راغلی جحری احری لاغری او د دې د مخ صفایي کوي مال حیا راغه او زکه نغورا عمله قليل و اجر هو كثير عمل ډیر کم او اجر ډیر زیاد اقدم غوري واتقوا الله لعلكم تفلحون او ویره دې د الله نه لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ مبارک است الله عملګری ته ځخندګي مرګي د فوزیل بن ریاض تا فوزیل بن ریاض رحمته الله علیه او مشهور صوفي زبردست عابد و څوک حضرت خزیل ابنیاز رحمته الله علیه هغه تخته کې څه خبري و تکري د مجاهد عبد الله بن مبارک سو مجاهدو جرات بیا کو سخته مجاهد نو اځ بیت الله کې هغه په پاتې کې ده اته کې به متکيف او اعتکاب کنهسته په کوم حرمین شریفین که کلمہ مکہ کی اور کلمہ جنہ کی نو عبد الله ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تلقی کی یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادۃ تطلب اے دحرمین عابدہ لو ابصرتنا کتا دمشاہدین په کارزار کې په میدان جنگ کې لا ابصر لا علمت ان ته تب پوشو چې انک بالعبادۃ زرعی باده سرالو بی کاملو بیر من کان یخزوو خبدوهو بی دموعی فنحورونا بی دمائینا تتخذوو کدچا پنیمش پا گیرا پازیدلو سر دالا دیرنا دی په اوخ کو باندی اخ پل گریوان آمخونه ککرکیگی فنحورونا زمنگ سینی بی دمائینا تتخذوو پوینو بانی ککرشی پوینو بانی ککرشی پو من کان یتابو خیلهو فی باطن فا قیولنا یوم السبیحة تتابو دچا سنه پا باطل کی سریکی از منگا سنه دکارزار پسار اغی سخت جنگ پسبائی کی پا میدان جنگ کی سریکی کی پا میدان جنگ کی وَلَقَلَ عَتَانَا مِمَّا قَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيْهٌ مُصَادِقٌ لَا يَقْزِبُونَ محمد رسول اللہ من تصبر رشتیہ ویلی دا قول دا شرد چارے عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ شردے گا ویراغلے من تا دا محمد رسول اللہ اغوینا قول صحیح صادق لا یک خبر رشتیہ را گورد روغا نرم اغصرے ویلا یستوی غبارو اہلی اللہی فی ان فمرین و دخان ناری تلحبو یو سرے ته یها دې میدان چې داوی په پوزا باندې داوی په پوزا په سور کې د هغه غبر نه نوځي څنګه نه نوځي غرد غبر نو دغه وېور څه کې جالو د هم څه د جهنم خو حرام دی ور څه جالو د حرام دی په دغه موږ شهید باندې څه چې کلمت الله تعالی جنگ په میدان توځي ابر باندې پوسه ریحل ابیری لکم بنا نح نو ابیرونا رحجت سنابکی والغبار الاجبو تاسو هرสาร ماziger خوشبویان او داتر خوشبوې چې نن فزان باندې لګوي ونه نو ابیرونا زمنګ د خوشبوې بوتل چرې هغه چرې والغبار الاجبو اگر اشنو دختو اگر کم غردو غبار زمون په فوزه کې ولګي غنځ منګه دخه د خوش بیان وته دي زمون د خوش بیان وته سره ها دا غردو غبار تم شاهد دا سن دخ فو تلاندی دقه شي دي دښی کلام الله ينتق بیننا غزا کلام الله ينتق بیننا دا د الله چې منو کلام دی خبرې کې زمن ته منس او پسنگو وی انا شهید وی شهید چکم دینو سو دین او دا شهید چکم دینو من او دا خبره د اللہ جلل شانهو خبر دا وی خوا عبداللہ مبارک ذکر صورت تو اقتدا کیوں دا غشانتا او پا آخر کیا انتو توحید مسالہ او بیا پا زیمن زیمن کی دا جہاد مسالہ ندلتا ام اقتدام دا صورت پا سوکڑا پا مسالہ دا سوانی یہ حاکی ورابطو رباطم دقته وای ورابطو رباطه څوکیداری د دشمن په مقابل کې دغدسوې رباط وای زکه پیغمبره صلوات الله وسلام بکله کله وو دکیدو اخو بنورته ادب ای الله رجلیاه سنی یا صبح نشه چې زما څوکیداری وکي د مجاهیدو د ی قائد او د مصر نو څوکاری د پارا جرمونو دردل دام ته څوک دام ریبات چې راځي الله راجل یه ذونی الله راجل یه ذونی ساده راړه او پر صلسلا باندې څنګه دغه وڅم چللې ولیرالي ویار څو کیدارې د څکیدارې په وړاندې څکیدارې په وړاندې دام ریبات چې راځيخه د خپل منګرو دغه په وړاندې څړې څکیدارې نو منګر څکیدارې کوي نو دان څه شي شو ریبات ریبات جوهنا ریبات خدا یو نواد جہادی کنہ داری بات ہم یو نواد سرے یو قتالی یو ریباتی کنہ بل جنگ تا وی جنگ تا اور ریبات داری چکنے مقدمات کی ورابط واتق اللہ علالہ لہم تفلحون دعا نویم سورت تیه اور محس کی سورتون سر رابط دارے محس کی نو در توحید رسالت جهاد او انفافی سوی اللہ دا بحثو پا تفصیل سرا پا دیه صورت که نو در احکام چه پس در فتح در بلاد نستا قانون بسی جهاد دیو که بر ملک فتح پس در ملک فتح کی دل نستا قانون بسی نو قانون در کتاب دی اللہ کتاب دی او احکام دا امن دا پاربطه بدسند کم قانون قواید بچلی پا دی احکام تفصیلی احکام دی چکم احکام بین راییت و رایی یا احکام سلطانی صورت پا دری قسمه بانی شلی شوید او پا دی که چکم دینا کی اغا لکه احکام در راییت دی شپارست احکام سلطانی دی او بیا روست چکم دینا زواجر و وعداد سر صورت ختمی کی و احکام ذات الکرشویر تفصیلی ماسکی صورت تو اختتان کی را حبر کر ورطق اللہ ده دی صورت پر ابتدا کی راجی آئیون ناسوب تقو ربکم ابتدا ده صورتی نشا امتحاد صورت و امتحاد صورتی علمان دوارد خود سرمایداز پالا چکم جنون ده تندر گزار دین چشی ری ده تندر گزار دینو ها چاچا وا دې الله اکبر وو هغه دې وځه سي توقو نزه چه هر بکري شد جه دا دولت دوور چې نه د سروتنه جوړ دهار اش حرام نه ګورم خدش دوور را اگر خامار بجورشی یاد دی په غارک بالله واچی سئی توقونا زدی چې توب پکړی شاله چې دی بخلی کړی دی په دغه شی باندې او ما په هم پره قیامت که استاد مافسری چې زب پادیشم په دی بغلو زب پادیشم چې ګم دینم ته دی د ښد نواب پټو نا, نا نا نا دا حجره نو نو کوله که یېو وللله میراث سمواته ولرز خاص الله له را دی میراث د اسمانو نو زم کی سبب اجتیازی تکړی کړه بشچا وجره او تولز مکه ده دقا ما پا پادشین واللهو بی ما تعمل و خبیر اللہ فاقت سلسطح تا سو عمل که خبردار در لکر سمیه اللہو قول اللزین یهود بداوی چه خدای من قیسی واری سرمایدار با چه خدای وی چکنن اے خیراتی ور کئی ور کئی ور کئی غدا کاش خدای دوم را خریف من تا سوامنا کئی علی عزباللہ الله وی چې اکرما ویلي خبرې دا چې چا چې ویلبا غریب دی ومنه مالدار یو زنده چې زب ولیکم ما خبرې چې دی ویل دي او دوی دا عمل با کوم چې دی پیغمبران باندې ناحق زب او توه موږ کې هغه زاد چې دا ویل دا کار به ما په سوه دغه چې ما کې لیدل تاسو ظلم کوونکی په باندې باندې نه که دلو باویل دو که نا قدر جا ها کم یکنان در آغلب و تاستا پیغمبران در زمان مخی و واجه و سره سر پا آغلب و سرهم تاسو های در اشان در قربانیانی هم پیش کروی آور بر آغلب و آغلب و خوڑا بیام تاسو نمان اولی دو دی تاسو دومن بزرگانی فالی ما قتل تموهمین کندوم ساجو کین زبو این کز ته که دا اسالي ور کوي خپچې دا ما فلا ته ځم یقینا دروبنل شو دی هغه تیم برانستانه ما کراغلی دي ته په واجود دلایل شرع په زبورات کې تامن سره هغه کتاب سره چې رنا كون کې یا رااو د دلایل تلحاس سره کتر زو نمبر مریبا مخه کول نفس نه هر نفس کوونکی د مرګ دی وینما توفو نه یقینا پوره پربدا د قیامت فمن جوز یاتم سره چې اخلاص کوي شی یا بش کوي شی یلری کوي شی و ادخل الجنه بجنه تمه سلی شی یقینا شو و ما حیاتو الدنیا الا مطال غرور و ندیشون دو دنیا مگر چکت دو چیدنو کتوی چی دا دا مال تورک و داست داست امتحان دے لطب لغن فی اموالکم خام خواب امتحان اگلیش تا سرا ستا سپا مال کی ستا سپا نفسونو کی خام خواب واری تا چانی چه اغود اللہ پا علم دی کتاب ورکرده ورکرده شیر اغود علم دی کتاب ستا سنن مخ کی ومن اللہ جنات اصان نبام واری چه مشکان جازن کسی راد زرر خبری دیر دیر تو مد بدد بانی لگه اسی چٹین و وإن تصبروا ۖ فصبركم ۖ جزاء من غير حساب فإنه ذلك من عزم الأمور يكن نداك أم يوب قارون نه یا چینه مضبوط قارون نه یا قلی خبره دایمه مقصودی کارون نه یا ملایان سره الله وعده کړو چې حق به بیانوي کړه وایدا خزله یاد کړو چې الله خصت او منسا کله جنکلق لوز دا خلقونه جواب ورکړي شو یاو تایلنه کتاب دا چې وعده خصتو چې خامخره بیانوي دا حق خلقته انبه پټه فنا بزوه ولاګه دغه ملایان حق شاته ورځو د الله کتاب شاته وز او او التوت شاته رب واشترو واخسل به د حق ټول په وجه باندې له وګونی پیسې معاملې دنیا فبی سمایشترو ډیر بده چې دی غره ک دا کوا د زمونږ استاد نوم خاص کی ها حل بیان سبب بیان حق لا تا سببنا لجن یا فرونه پوری به بس <تصفيق> سبحانه قرآن مغانا اللهم عالم تعالیم و حاکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو روضة من نسانی اقوه و قولیم صورتی علی مرانا اللہ ختم شنو عوديز تر رسلی ومقالون چلا تحسبن لذین افرحو نبی ماتو درز و او دا رنگې ده غلطونه مې نه او یا وجل <سؤال> الله <سؤال> چې سموات او ارض را توحید او دعوت توحید بیا ایاده شو هغه په وروسته ذکر فور او بیا د او صاحب ذکر کوي په اخر کې چې مؤمنه الله تعالی <سؤال> څنګه روان کوي الله تعالی د ځواک لٰتا شوبن لذینا یفہونا تومان کا ته کا خلق باندې شاو خوشالی بې مواه په کارونه باندې چا تو ډوراتو کو پالو باندې کمن کار نه غلط شی په خپل په خوشالی هر پد کړی دی الله کتابه تغیر وکړي عادی دنیا ورخه کړی دی الله جان کې دا د جو ورکړنه دي چې يهود کډیو بيما تاو و يوه يحبونا د جو درو خد او خاصيام جو ان يحمدو سجود تا صفته د دې شفا د پلیشي د جو خامنه سناوي لشي بيما پر کارم باندې چلا ميا فالو لا د کارنه کړه مقصد دې بس کارنه کوي او صفت د خر کارمو واري کيد جاهلان کار او کارنه جالمانو اني صفاتونو جالمانو غو او دی باچل پرست از شفات غاری دا حق پرستی خلکو تا داوی چیز من شفات دوی پر حق پرستی بانی چی حق پرستیو بی مولانی افرادو یا دی جواب ندیوار کلی که ما حق پیامر ایسوات و سلام تا بارتا جواب تل دیو دا شای تا پوزو کت سنگا جواب دیوار که یاو کنا منگ ملامت که منگ چب ملامت که کنا جواب منگوار که و ذدا غلطه خبر و کولا ویحبونا ان يحمدوا بما لم يفضل ايادا چې دیو بداویل چې موږ علماء یو بما طغرس باندې چلا ميا فلو د علماء کار جوړونه یې کړه بما لم يفضل یو سړی بجرم نه موږ نه یې کړه وای شیخ ino او موږ چې پټونه ورڅه واړو د شیخ سره ازما سره سړې وی باط پره سوش کوتون مې چا وادي حق پره شو یو سړې بغا دی دي نه اوس پهتونن د زندانان بغا دی مالا مې فارو فلا ته زبن نه ګمان نه کو په یوه باني چې موفاز نه دی په بغلا شيراز نه شته د پره زاد دردهون کی ولله بنکو سماوات خاص الله راجې په بشوي د اسمانه دزما کې الله په پر سباني حاضر دی او د شو یاد د دعوې ان فی خلقی السماوات والا زیقنان فا پیدا کول دا اسمانون وزمکو کی پیدایش دا اسمانون تا بگور و اختلاف اللیل و النهار دارنگی بدل دل دابدل دل دشفا لا یاد کن دا دلائل و نخ نشانی دی دا پارد خواندان و در اقلونو کم خلقش دا اقل خواندان دیگر پارد دلائل دا اللہ دا خدرتونو دی اگل دی ناغرقو اقل و قلاء عقل من خلق الذين <سؤال> اذكرون الله <سؤال> قياما وقعودا وعلى جنوبهم يادئ الله لغا قياما قياما طوالهم مقعدا فناشهم وعلى جنوبهم ادلل لهم اته الله ذکر ازکار پر وقت کی ولاد کی تو منز کی مقعدا فناش کی تلیاتو کی وعلى جنوبهم کلچه جو بیمارانی مقصد داشو دری قسم حالات دی ده منظر کلی سڑی روغی وولاری مونس کئی که وولاری نیشی کولی پناستی با کئی او که پناستی نیشی کولی درخ وولاری نی کنا پا مناستی با کئی یا ذکرون اللہ و قرودن والا یا ذکر مطلق مراد دے اگر که ده منظر پزیمن کیوی او که غیر منظر کیوی خو مطلق خدا یاده والمراد دے وولاری دا اللہ ذکر کئی پناستی صن اللہ پر حوالے چی ډړل له ګول پر حوالے کومه یاد ای روت کی او الله یاد ای وایو شی ولاری خدای یاد وا اج ناس او الله یاد دوا ګړډل له ګول پر کټ کومه یاد دوا ادم سلمان شفت او شان دی یا یذکرون اللہ یری کی الله تورن قیامت چ ولاری امریږي ک ناس او امریږي ګړډل له د الله نه ریږي یذکرونا او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر الله او کلیه احیانه یم برسلم بد الله ذکر کو په هر وخت ذکر سبب تزکیه ده الله لوی او په هر سوچ او فکر ته ده ذکر وایي که چاته وایي په زړه کې چې ده تران ده الله پغلوي او دا اللہ تا دا دا کارن کردی دا کردی او دا کردی اللہ سر عزاب دوم را سخت دیستا رحمت دوم را دیردی دگا چه دینو دگا تا ذکر وائی ذکر دا جیبی ذکر تا ذکر نوائی ذکر عمل قلب دیخوا او روز تو داگی تفصیل که چه دا ذکر پا هر حین که بات سنگی و یا تفکرون آخی خلق سماوات والارزین سوچ و فکر که پا پا دا سمانون از مکو که او کلچه اسمان تاو, تاو گوری زمانگی تاو دا دعا هموی رب بنام ما خلق تها یا اللہ تا ندی پیدا کری دا دا کائنات تولا بس دا باچل ندی بلکه دا چیدنو یو حکمت بانی بنا ده او یو حکمت بانی دا پیدا کری پوی نوشی موجود فی الخارج او دا وهمی شدن ندی بلکه موجود فی خارج دی حقائق لدی حقائق لشای ثابتتن والعلم ب متحققن داد آغا قبلی نهدی باطل نهدی مطلب دا وهمی شیر نهدی سپستا یاوگون دی آیت باری شیر نهدی بلکه بلک دا حقیقل دی باطل نهدی بلکه چکم دینو دا تغریدان باطل زد حق دی حق کل کل, کل اطلاع کیجی پا موجود و, و وجود باندی کل کل چکم دینو موجود فی الخارج باندی چا آغا وهم دلان جن رازی. خیال دلان جن رازی کل کل چکم دینو تول اغا شئی چې موجودی پر حکمت و پر مسحط بانی پر غبانیو اطلاق دا حقی نوخ ماه خالد تا حضا باطلا سبحانکا پاکی دا تلرائی اللہ بنا روسا تا منغذا دورنا د مسلمانو د عقل مندانو دا ویناوی شاولی اللہ من حدیث دیه لویلی کری تفاکر صور قسمونا دی تفاکر قسمون دا اللہ پر ذات کی قول آشرا دا منا دی تفاکرو فی اعلی الله یا تفاکرو فی خلق الله ولا تفكروا فی ذات الله دا الله په ذاتو فکر نه کوو او نه فکر قاصر دی دا الله د ذات تصور ته نشي کولای دا ارکل چې تصور د ذات نکي څه تصور بکي د الله په صفاتو کې د الله په فعلو کې د الله په یام کې تفکر فی الموت و ما بعده هو یو امام الله من حدیث دی لوی دا خبره کړي دا ټول تفکر کړه دا یو تفکرونه کي کله سمو دي دا الله قصيفات دي کہ دا الله په فعالو کي دا الله پيامو کي ايام نه منو جې الله څکړي جوړي ظالمانو صاحب ګنګار سره څکړي دي او مرګ برازیو مرګ څکمنو زم کندن چې راشي ګمبه منې سسته زم کندن څنګه بچيږي دا ټول تفکر شب نشو اي تفکرونه کي کله سمو دي دا خبرام کړيږي شریعت د منځنه رستو ته منځګي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د مذن رسولو ذکر اذکار وای دی دی مذن رسولو سوی دی ذکر اذکار مختلف اذکار چې امر څنګه موږ نه رسوونه نقل دی اودانی دود د پاسی دلو د ګرځیدلو جمعه ته دنه وتلو دوه د ټول اذکار چې امر څنګه نه نقل کیږي او موږ تعلیم را کړې فرمایږي چې سلام جاو سلام وګړي سړی الله والحمد لله لا اله الله والله اکبر اللهم اني اسال قلب الناشئ وعلملا متقبلا اكن چې ناشې دغه سوال کول اللهم اني از غنا جبني والبخلی دا اكن چې مزير شي نه دازنه پناه غوښتل ادانې کې توکل ااستغفار تبرک بسم الله دغه د مزنه مقومن بسوک آغة نمی ربنا ای ربای نانا سمینا اقنان مواؤو دی منادیان آواز کون جا غد اخدا دی محمد رسول اللہ دی ینادی لیل ایمانی چا افریاد کو ینادی آواز کو دیل ایمانی دی ایمان در اوڑارو او دا آواز بی منک کو چی ایمان روڑی دی اللہ پزاد بانی ایمان روڑی ساس رو پرابانی آمننا یا اللہ ممتا ایمان ربنا صلي لنا يا الله طقا زمند ایمان کوجا bakın او کا منتزم د گناهونو گناه, گناه کبیره وکاشران نافط کمنا او ددی کمنا سیاتنا زمږه صغایر یا تغلیفنا وتوافنا ما الله ضرار یا الله مه دنیا نه بوزاده نیکانو پدللی یا الله طقا من زبرې بیر کی پدې د کې که همیشه پایدار ونی هم پدې حالت شراشی وتوافنا مال ال برابر درات استدامت واس فل بدر دا ترمرګ پوری حلول لاجل پوری ولی توازن د دې ته کوم دوه سوال سوال د مر معلوماتي د مرخ سوالو حدیث کی مر راغلي دا او لفظ او سنت د دې دی اولل البار شبه دا بیان شه مقصد دا دی علاوه ته متونه الهوان ته مسلمان د قبيله نه دی چن مطلب دا اسلام چې आम्ही شوالیو کوي دلته دا معاشو چې الله کو دا وسفل بری ولنسان ته موږ आम्ही شولې چې مرګ چې راځم تدې سی پت برځین رب بنوې را بابا چې نو درای کی ما هغه دې متن وا تر تا من سروا دا کړی الله رسولیکا کا پات تصدیق د تیرا مرانو الله تصدیق رسولیکا یادا مانہ چیتام سروا دی کړي دي الله رسولیکا اے الله ال سن رسولی کا رسولیکا د پیغمبرانو پوجا داغوی پخل فقله تا چې موږ سره کوي دی موږ سره هوډاری خبري نه لري خو پیغمبر رسول الله صلوات السلام د هغه په دغې فوښت سره موږ په یو کنا پویو دغه واجی الله مسره پروي اولا تغذیرنا مشرمان منده پر رز قیامت اینکا لا تغلف یا معاد یکنان تیز کلی دخمی وعدی نخلاخ نکیه در مومنان درعاشون در سول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با هر وقت کی دشپیج قلب را پاسید تحجیدو پا وقت کی بدا درعال و صلی اللہ اینی دا یا تون بلستا اینکا في خلق السموات والا درین دا گن وقت اینکا لا تغلف الان معاد پوری یا بعض روادو کی آخر عدد دا وچی منځ ده په پلار سره او اولاد اوس پڼو کړي په در احن کې بدالو شل او مسی من ویلو چې لاود قران بیا اوس سم جهیز دي په حالت جناب بچی نارواوی بیا اوس سم سره څه کوي تلاوت ښکوهل دا یا ته نبی انور سلام خووب نه بچرا فاضل سيد ابو مسلم دي کې د الله قدرت داریه توحید ته او د انسان خلقې جز ده اللہ پاکتنا سوال دا جنت قول دی آدارنگی پناہ غوستل دا عزام ندے نزک جامی و دراغانی دی نزک دا دعوان سارے وی کشفی کلر اپاسی گی سمان کلی پاکتی سمان کلی پاکتی سمان کلی پاکتی سمان پاکتی دیر پاکتی چرک دا اوداس ہو چرک دا بیاوداسا غوستل فرخ خوکم سمان کاری سیکنی شامل دا شامل مسرکوال دا کرانی نا ماس کنو چک یو مستے یو که چې کوم نه نو کې راته یو چې د نو سره زیکر دی زیکر په او په غیر جنوبي زیکر سره خو جو به سم وي اا زیکر د زړه شه حضور کې چې کوم نه د الله یا د اولشي په حاله دې د حاله ده د جنابات کې خزه وزيته نه کیږي الله الله اکبر بڼوې صلاه لله الله بڼوې وي لشي ا قراءت القرآن جي انا دي جناب کي په الله جهاز کي چلاوت قراءت دا مانو چې دا چلاوت پخلو پيادو باني دانش ويلي بيودو سړي پيادو وي نشي قرآن پيادو ويلي شي او مسجد لازم لګول ته ما قرآن ورني نو بيودو سړي نشي کولای اڄ کلاي ما سويل طهرون الله يمسل قرانا حدیث کراری مسجدہ حکم لدی قیلات جدہ حکم لدی ذکر جدہ حکم لدی داب اپیاندار اسلام دا غسیر اصطرش پہ تحجد اللہ اگل فَاسْتَجَابَا قَبُلْكَ اللَّهُمْ دُدِيُدَا دُرَابَانِ پاسخه جواب مونږه جواب سره قبول ک الله پر رب انی زدا زکه زجه لا او زونه بربا د معاملات عمل کوون کید تاسو نه نذر کریم په ناری نوی بعضو کوم مینباز بعض تاسو نه د بازونه دی په دینه کو نه سرت کی آیا هکو کوم د ټولو په ثواب کیو یا ټول تاسو کې دادا مو د هوا نسل کیسته مطلب څه دی او سړی په ثواب او پاجل کیږي برابر دی که خضر کردانی کاملوکی ما نامل صالحا من زکرین او انسا او و مؤمنون که من صدر یا خضر کامل صالحوکی او په شد دلیچ ایمان پر کیوی اللہ پاپ باداغی عمل از کلا یعنی عباس بونزی در کامویلیچی بازو کم من بازو بازو ستاسونا پیدا در باز نورونه صدر یا چانا پیدای در خضینا خضر جانا پیدا در صدر یا بازو کم منان یا بازو کومین جنس بازي بازو تاسو جوړ بازو نه دي د زنا انسان دی او څنګه نه ده هم دا د امره سم په نسل کې دوړ لري بازو بازو تساليزا ننوت الله ولته جنا نه مایوس کیږي نه نامېږيږي زکه اجر او ثواب یو شان ته ګول کو فالذینا فسا قصا جاجرو اوتن ترې سوي د الله رضا لپاره او خرجو او و اوزو او تزرد اسیدلی زمان دا جن دا پارا و قاتلو او جنگ دا اللہ پا دا جن دا غالی قول دا پارا و قتلو وجلی شویدی دا اللہ پا دین کی لو کافران نان هم سیاتی هم خاماها بزداری کم داغوی نمسیب اپنی داغوی بنای صغیر بزختم کم ولا ادخلن هم خاماها بزداخل کم اجولارا اگر جناتول دا جاري بیلاندي دا نيورونه په موږ دا کې نيورونه ثوابا ميند اللهي دا ثواب دي لوصیب برنه کوم ثوابا ميند الله زجاج وي دا نظر مخول مطلب تاکید لري عامل مقدر خامکه بزا کو لنا ثواب برکما ثواب برکو سره د غره ترمنه والله الضر حسن ثواب الله سره بهتری ثواب ون دي الله تعالی سره ډیر بهتری ثري اجرونو ثواب ون دي وست تزید دنیانو کوم خلق چې د دنیا تلالش د دنیا په محبت باندې چې د دینه ادي رد قاتل دی یا جهان نه قاتل دی نو پیغمبر اسلام ته موته الله او په کوم کا وجود کنه شي لا یغره کا د کذب کتاب نه اے زینا دنیا تقلب الن zina اولیدل اولیدل داخل کجا کاشران دی په بلادی په پا خار کی پا کسکی چه چمندی رامن دیوهی پا دیوهی پا دوکه نشی خل خطول بازار کې گرسی و منگا درس لبول راشه مونگان تا ماشا په پا دیوه که دیوه بازار کی و پا داگا چه تا دوکه نشی دیوه ماندارا دویم لا یه برنک دوکه دینا کتال را تقلم الله زینا چکری و کافرانو فیل بلاجی تو کلکلوجی فیل بلاجی تو کوسوکی خاریو کی د سره پارا تصرف تجارت یا سی نعمت یا وغيرها یا درځدل د گناهونو د پارا دوسی سو کو فجور د پارا درځدل د کی تصرف ګرځي تقلب اوریدل اوریدل د کافرانو ته حق خاریو کی یا تجارت یول مکاسب د دنیا د ګټلو د پارا سوريو زيتو څوبو زيتو پاوایي ځاټی سفرته زمینی ګار کې زګي سفر نه کوي په دنیا ته لالچ باندې چې سفر کوي نو په دې باندې دوکته نشي ولې نن د یو د طن اچھا د دنیاوی شانتیا سمونه وو بیا زه د شېدو د یو جهنم دی و بیا د سلمیحات دې ته مخرج که اخو قوی غجل الله د جنده لپاره دا ابن خلک د دنیا بتول باجی ګرځي کنا دا متوم خلیلو متو چاته وی متوم موله او چاغه شوره د لوخي د صفا کولو چې جوړي کنا هغه ته څه وی لوخي د پاکولو را ساتي څه تو خلیل یا بچي یا بچي یو رقیق وا خزل متاع وتدارك الى الجبل اسمه چې ما په دې دري الفاظو کې شاته چې متاع بس ته وي برکت بس او دا چې کمزینو رحیم بس ته وي هغه ورته وی چې رقم نه نه پېدما چې دا تشيري ګرځېدمه په غرض کلمې کې کلو پکلو چې ګرځېدم چې د دې څه مطلب وي نو چتا په باندې کې دغه لغاتو چانېږي به کې لغاتو بندوارو نیس دکی غاریا والو نهغه لغه نیس ځکه چې جو خبره ملوټ خي څنګه رزي څوردو څه په کې چې دنه څه ان کو څه پارشي دا ملوټ جګوي او کم چې دغې دا بندشانی کنه غو سټه سټه اوټوي سټه سټه چې غننه عربي وي یا ربان سټه بندوال ذکر الله چې ما شمان بکلو شو نو کډینه بس کو منطلعائي. بندو تبا لگل چه دا آل تکیه دا ای بوا خصکتا نا بندو محمد رسول اللہ صاحب سنتر او کن ریتا اللہ اکبر ندا جیر پارچیر ناغوی یار راکیم سراغے یو ماشون دے لاتتا آواز کئی ایت لارا سپیر او شورای او تختو او غرتو او خوطا جوار رقیم رقیم سپیتو ای و اقضا المطار اقضا لوخ انزل و اقضا کم مطار جرید کن اقضا تبارک الالجبلیم